الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على الصادق الامين نبينا محمد وعلى اله وصحابه اجمعين اما بعد روى الامام ابن ماجه في سننه والحديث صححه الشيخ الالباني في الصحيح ابن ماجه ان عيشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء يوم الجمعة فراء عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي مبايو ميسوما نقزانو اسلام ميبوكيونا امام ابن ماجا كوني اسنان ابن ماجا ناني حديثي مبايو ميسا عيشونا شيخ الباني انا ايبوكي حديثي عيش رضي الله عنها Anasema ya kuwa Kwa kika mtume rahma na mani zoji yake Aliwatolea khutba masahaba Siku yejuma Alipukua katika ile kutua khutba Faraa alihim Fiaba annimar Akuaona masahaba Wamivaa Nguu Ainafulani ambayo Ilikuwa naitua Annimar Au Annamira Na hii ni aina fulani ya nguo ambayo ilikuwa ikivaliwa sana na wale mabedui aina yenyewe inaelezwa kuwa ni nguo ambayo ina mistari meusi na meupe na kisha pia inaelezwa kuwa ni nguo ambayo imetengenezwa na sufi akiva, kisha na kisha mtu akiiva kisha akatokwa na majasho huwa inanuka vibaya sasa akuona maswahaba anavaa nguo aina hiyo ya jumaa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم akasema mtume rehma na amani ziji yake ma ala ahadikum law wajada sa'atan itakuwa si makosa wala su baya kwa mmoja wenu laukama allah atamneemesha awe atakuwa na uwezo Ayatakhitha thawubeni li jumatihi Awe ata jiwekea mbili zake Ambazo zitakuwa ni maksusi kwa jili ya kujia kuswali jumaa Anapakuja jumaa zifangu hizo Siwa thawubeni mihinatihi Nguo ambazo si zile anazo zivaa kazini sizilingo ambazo anazifaa anapokuwa kazini Hadithi za nuku za Uislamu inamaanisha kuwa Moja katika mambo mema anayotakiwa Muislamu ayafanye katika maisha yake kwa upande wa mavazi ni kuwa atenge mavazi ambayo ni ya siku ya Katika kanzu zako mfano iwe ni hizi kanzu nikuwa ni kuwa ni ya kuvaa kukuja nazo swala yote Hivyo hivyo na yule ambaye labda hana kanzu basi katika zile nguo zake ni nzuri afanye kwa kuna nguo yake ambayo atakuja nayo siku lakini bora zaidi kama ilivyopokewa mtume sallallahu alaihi wasallam kana ahabu thiyab ila rasul alqamis nguo ambayo mtume alikuwa anaipenda zaidi ni kanzu kwa yatakiwa muislamu katika kanzu ndo atenge kanzu ya Ijumaa na in hadithi ambayo ndugu zangu islamu pia ina maanisha kuwa Ile kanzu utakayutenga kuwa ni ijumaa Iwe ni kanzu ikiwezekana iwe ni mpya Ama iwe ni nzuri Ya pendeza Na rangi nzuri zaidi ambayo mtume sallahu Hali usama ametuchagulia ni nyeupe Lakini pia Hii hadifi na manisha kuwa Sivizuri kwa siku ya yaijumaa kuja akio mevatu na vutaka, Bila kujali Alichokiva Hiu no manake. Na ndo sababu mtume alipoona Masohaba mevangu ambazo kwa kika singo nzuri hazipendezi lakini pia nguo ambazo wakati mwingine zinaweza zikasabishia mwenzako maudhi kwa kuwa labda zina majasho alafu zina harufu ndio vizuri hivyo bali mmoja aweze kujiwekea nguo ambazo ni nzuri za kuvaa siku ya Ijumaa sababu hadithi iliyopokewa na Abdullah bin Umar hadithi hii na Bukhari kwenye Ada al-Mufrad lakini pia imamu na Imam al-Bukhari amipokea Muslim kwenye Sahih bukhari na Muslim Adulahi bin Umar anasima kuwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Aliona Utuarida Kuna jamaa fulana nito Utuarida Yabiu Addibaja Akiuza Aina yangu fulani nzuri sana Amboi metengnezwa na dibaj Katika ruwaya muslim Min istabrakin Aina fulani ya Hariri silki, mzulu sana pendeza tena meshonwa, na uzi ambao kiuwana ni kama vahabu, unangaa zaidi sasa Umar alipona kuwa ili ngu inauzwa faata nabia sallahu wa sallam katika baadhi ya luwaya, faata bihi ili nabia sallahu wa sallam Umar akaja kia umebeba ili ngu mpako wa mtume sallahu wa sallam kumuonesha, kisha kambia mtume lau ishtaraitaha mtume unaji lau kama hingu ungeinunua falabista haa Kisha ukaiva Lili ufudi, Kwa ajili ya wageni Walili aidi, na kwa jili yaidi Walili juma na kwa ajili ya juma Umaraka mbea mtume hivo Ya kuwa mtume angalea vile ingu ni nzuri yapendeza Kwa hivyo waonaje kama utainua ingu Ili ikifika Ya kuwa kuna wageni ambao wanakuja kutembelea ufudi Delegation Anifano kuna wageni ambao Antoka asayemi ambali na umekuja rasmi kwa ajili ya kutawa kuona Naba ni wametumua na kabila yao Ama na um, wao Basi uvai nguo hii Kwa ajili ya kwa kabila na kutana nao Hivo hivo pia Sikijuma pia unaiva Alafu pia siku yaidi Kwa muulamu akasema kuwa Hii ni hadithi ambao pia yaonesha kuwa Ilikuwa ni kawaida Ya masahaba Wakifanya hivo Ya kuwa ikiwa mtu ametemilua na wageni ambawa na wapa hadhi na ishima na tathima, basi havai matambara. Hani si miongoni muadabu, ya kuwa unatameleo na wageni, alafu unachagua zile mgoza kwa zile pasuka pasuka, nze, chafu chafu nnava. Hani unta kuwanaisha umaskini wako. Na labda mgeni, hatu kuondolea ule umaskini wala hajakuja kwa jili ya kuwa vipi ata kusaidia kumaskini. bali nitekio ambazo zaonesha kuwa nini kwa kika kuja kwake lakini pia umejaandaa kumpokea na hata kama unashida uzifichi katika heli mavaza mbumeava lakini pia ili inafanya paka mgeni ajihisi huru mnapongea sabu kuna katika mgeni hizu paka mgeni na kiona hiva nasema we sasa chakula ambacha meletia hii kuku na haya mavaza mbaya mavaza sinikukopa mekopa hapa Ama huyu kweli huku eh? kwa mino kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vile unakaa. Sasa inabidi mwingine labda atakua ajipanga lakini anasema ah acha nimwangashia ngaleo pesa za kwenda kulipa deni dukani kwa sababu na hata hii soda pia amekopa Kisha lakini pia mtume akaambiwa aivai kwa ajili ya Eid na Ijumaa. Kube hiyo kuonesha kwa maswahaba ilikuwa ni kwa idaao. Siku ya na siku ya wanavaa mavazi ambao ni mazuri ya kupendeza na pia mpokeo athar kwa Abdullah ibn Umar ya kuwa alikuwa kifanya hivo siku ya Jumatwa kivaa nzuri lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoambiwa na Umar ya kuwa niwe nguo ile Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inama yalbasu hadhi man la khalaqa lahu hii ni nguo ambayo uvaliwa na watu ambao hawana fungulao la kufanya matendo mema si hapa duniani wala fungu lao katika kupata malipo mema akhira Ani hii ni nguo ambayo inavaliana watu lakini mtume hakusema kuwa eti inavaliana watu kwa kuwa ni nzuri la ama kwa kuwa eti inavaliana watu kwa ya kuwa na ivaas siku ya juma na siku wageni la bali kilichofanya mtume aseme hivyo ni kwa sababu ya kuwa ilikuwa ni nguo ya silk ya harir na kwa naume ni haramu kuvaa nguo ya hariri ko uzuru wa nguo mtume hakuzumzia bali alikuwa anazumzia kuhusu ya kuwa nguo ilikuwa ni ya hariri na sababu baadaye mtume kaletwa nguo nyingi Hula, mzuri, ambazo apendeza mpya lakini pia zilikuwa hariri kisha akampelekea Umar zawadi Umar alipokelewa zawadi nguo ile akaja kwa mtume akamwambia mtume ile nguo niliokuletea ya utarid na akamwambia ni nwe ulisema ulivosema Alafu sahiu umeletea zawadi yangu kama hiyo hasa vipi? Mtuma siku sikukuletea ili uvai. Siku Sikukuletea ili uvai wewe. Kwa hivyo manake nikuwa unezo kampa mkeo ama binti yako, Ani wanawake katika familia yako. Umar bin Khattab radiyallahu anhu akamtumanishia ndugu yake ambaye alikuwa si huko maka Kwa nikuwa mada yetu ni miongoni mwa mama ambao hatakiwa tujitahidi sana. kuidumisha katika maisha yetu ni kwa kuwa unapokuja Ijumaa si kuja tu boro umekuja kwa unaona muhimu nikuja kuswali bali ujitahidi kujiandaa kwa kuwa je ni gani ambayo huwa na Ivan kende je hii katika nguo nguzuri, nzuri ama unachukua tu boro lafunda kuswali Ijumaa kwa hivyo hatakiwa muislam hivyo na hii inatakiwa iwe ni mazoea kwa kuwa hatu nawezesha watoto wako mtakiwa na watoto anawambia siku Ijumaa Kila mtu wavai nguzuri Hifu vile unapata kuwa Hata tukiona wakilisu wakia na makanisani Unapata mtu wameva nguzuri Mvalishu tuwake nguzuri alafu wanda kanisani Lakini saa utapata sisi mskitini wakati mgini Unezu kapata mtu wamejivalia tu Tena titu waki pia wakotu hivo hivo Tena wengine natoka mashulini na mainformu zao Ambapo katika begi hatangeka Kanzu yaki nzula kavaa badaya saka Lakini wapi hajali Kwanini kusabu haimizu na mzazu waki Na mzazu waki pia hafanyi hivo Jambo mbali utapata kuwa si vizuri Kwa hivyo ni kwa sababu ya kuwa ijumani moja katika siku njema Na siku nzuri zaidi mtuma alivosema Ya kuwa khairu yao mintola ati, Fihi shamsi yao mjuma Lakini pia ndo siku yaidi katika wiki Kwa hivyo ndo sababu ya takiwa Tu yaadhimishe Na mtuma Allah nasema Womayi waadhimu shaaira Allahi Tufainaha mintaku wa likulubu. Kwa nadhani jambo hili limeeleweka Na, na tujitahidi inshallah kuwa katika mavazi yetu Tuna mavazi marsous li kwajili ya siku ya jumaa subhanakallahumma rabbana bihamdika inshallah ila ya tasawwatu bik jazakumu allah khairan